Az éjszakai égbolt olyan gyönyörű és látszólag olyan békés, pedig tele van szörnyetegekkel. A csillagok, amiket látunk, valójában a pszichopaták, és meg fognak minket ölni. Az utóbbi évtizedben a csillagászok felfedezték az univerzum gonosz oldalát, a gyilkos csillagokat. Csillagok, amelyek kozmikus skálán rombolnak. A filmekben gyakran hallani halálos csillagokról, és ezek a való világban is léteznek A naprendszerek darabokra hullanak, az érő világok egy pillanat alatt elpárolognak Valahol az univerzumban több tucat világot semmisítenek meg a gyilkos csillagok A kérdés az, mi leszünk a következők? a Világegyetem. Gyilkos csillagok 2015. júniusában egy kis teleszkóp pásztázta az éjszakai égboltot a dél-amerikai csile fölött. A szupernóvákat kereső ASASS-en arra van programozva, hogy kiszúrja az erős fényeket, amelyek a nagyméretű csillagok halálára utalhatnak. Azon a júniusi estén a teleszkóp észrevett egy halványfényt az égen, amit addig senki sem látott. A csillagászok először azt hitték, hogy egy közeli szupernóváról van szó. Ám amikor jobban megvizsgálták a fényt, valami különlegesre lettek figyelmesek. A felrobbant csillag felfoghatatlanul messze, 4 milliárd fényévre volt. Ahhoz, hogy ilyen távolságból látható legyen, a fénynek rekordot kellett döntenie. Vagyis az eddig feljegyzett legfényesebb szupernóva volt. Több energiát sugárzott, mint amire a nap 10 milliárd év alatt képes volt. Ráadásul egy hónap alatt tette. Ez mindenen túltett. Ennél fényesebb szupernóvát elképzelni sem tudunk. A csillagászok az eddigi legfényesebb fényrobbanást ASSS-en 15 LH-nak nevezték el. Találó becenév, mivel ez a fényes szupernóva egy igazi tömegpusztító. Ez a szupernóva nem csak a csillag körül keringő bolygók élőlényeit fogja elpusztítani, hanem a több millió bolygón található életet. Ez több millió apokaliptikus eseményt jelent. A 15 LH pusztító erejének nem sok köze volt a robbanás erejéhez, mivel fő romboló ereje a fény. Hogy jobban megértsük a galaktikus skálán pusztító fényt, Nina Lanza kutató bemutat egy ismert kísérletet. A hatalmas lencsére összes fény egyetlen pontra összpontosul, ami körülbelül két és fél mérőjű, és a fa már is elkezdett égni. Hihetetlen csupán pár másodperc telt el. A fény apró energianyalábokból nyalábokból, azaz fotonokból áll. Minél koncentráltabbak ezek a fotonok, annál nagyobb a pusztító hatásuk. Ezen a helyen sokkal több foton van, mint a lencse külső oldalán. Ezért is olyan fényes a lencse alatti rész. A fény azonnal lángra gyújtja a fát. Valójában ezerszer fényesebb a napnál. Ám a szuperfényes 15 elH supernova több százmilliárdszor fényesebben ragyogott. A koncentrált fotonok elpárologtatták volna a közeli bolygók felszínét, és elpusztították volna a távoli világok atmoszféráját. Egy élő bolygógyilkos Ki tudja, talán a 15 LH által elpusztított több millió világ egyikén a miénkhez hasonló élet volt. Egy normál supernova halálos sugara körülbelül 30 fényév. Szerintünk a supernova erős UV-sugárzása akkor pusztítja el a föld ózó rétegét, ha a szupernóva 30 fényéven belül robban fel. Egy szuperfényes supernova, mint például a 2015 LH, sokkal fényesebb egy normál szupernóvánál, ezért a hatósugara is sokkal nagyobb. Talán 500 fényév, vagy akár 1000 fényév is lehet. Képzeljünk el egy olyan teret az űrben, ami ezer fényévre terül el minden irányban. Benne több száz millió csillaggal és talán több milliárd élő világgal. Egyetlen szuperfényes szupernóva elegendő ahhoz, hogy minden életet kiolcson ebben a hatalmas térben. Az is pusztító, amikor egy egyszerű csillag robban fel és teszi tönkre a naprendszerét. Azonban ezek az univerzum igazi tömeggyilkosai. Hogyan lesz egy óriási csillagból tömegpusztító, mint amilyen a 15LH? A csillagászok csupán néhány tucat szuperfényes szupernovát fedeztek fel, de a formáció titkának a forgását tartják. A szuperfényes szupernovák túlméretezett, erős fényű, kék szuperóriásoknak nevezett csillagokként kezdik életüket. Ezek a kék szuperóriások meglehetősen fiatalon halnak meg, és 10 millió év alatt képesek felemészteni az üzemanyagukat. Amikor meghalnak, az atommagjuk összeomlik, és egy sűrű tárgyat formálnak, ami nem más, mint a neutroncsillag. Ha a neutroncsillag elég gyorsan forog, létrejön egy erős mágneses mező, és létrejön valami új és összességében sokkal extrémebb. Úgy nevezik magnetár. Minden neutroncsillag erős mágneses mezővel rendelkezik, ám néha igazi szörnyetegek jönnek létre. Létezik egy határ, hogy milyen erős lehet egy mágneses mező, mielőtt tönkre a teret és magát az időt. Ennek a határán található a magnetár. A magnetárok erős mágneses tere a csillag terjeszkedő gázrétegéig is elérnek. Növelik a hőmérsékletet, és erős fényrobbanást hoznak létre. A 15 LH által létrehozott fény eléréséhez egy igen különleges magnetárra van szükség. A valaha látott legerősebb és leggyorsabban forgó magnetárra. A magnetár modell a határokat súrolja, hiszen a magnetárnak egy millisekundummal kell forognia. Ez azt jelenti, hogy a neutroncsillagnak másodpercenként ezerszer kell pörögnie. Majd a robbanás megtörténésének hónapjában meg kell fognunk a neutron csillagban lévő összes rotációs energiát, hogy szétszórjuk a körülöttünk lévő csillagra, hogy megkapjuk a több milliárd fényével távolabb is látszódó fényt. A 15LH volt a legfényesebb szupernóva, amit a kutatók valaha láttak. És mint a tökéletes vihar, talán ez marad a legfényesebb szupernóva, amit valaha láthatunk létezik -e egy elméleti felső határ, hogy mennyi energiát generálhat egy szupernóva, és ez ennek a határát súrolta. Szerencsére a szuperfényes szupernovák meglehetősen ritkák, vagyis nem valószínű, hogy a közeljövőben felrobban egy. Ám a galaxis óriási tér tele sok más pusztító erővel. Noha a túl sok fény elsöprő lehet, ha hirtelen eltűnne, a sötétség ugyanolyan halálos lenne. A szupernovák sokféleképpen képesek megölni minket. A szuperfényes szupernova tűzzel csap le ránk. A nem nova azonban jéggel. Az univerzum legfényesebb jelenségeit fiatal kék csillagok okozzák robbanásukkal. A szuperfényes szupernovák a legjobb példák erre. De másfajta csillagokból is lehetnek szupernovák. A sárga csillagok, mint például a nap, idővel megduzzadnak és vörös óriásoknak nevezett túlméretezett szörnyetegek kéválnak. A legnagyobbra duzzadt csillagokat vörös szuperóriásoknak nevezzük. A kutatók gyakran ezeket látják fényes és hatalmas szupernovák károbbanni. Minél nagyobb a vörös szuperóriás, annál nagyobb a robbanás. Ám van egy probléma. Galaxisunk legnagyobb vörös szuperóriásainak villanását még soha senki nem látta. Ezek a masszív és duzzadt öreg csillagok biztosan meghalnak, de ha nem fényrobbanásban, akkor vajon miben? A tudósok egy igencsak szokatlan elméletre jutottak. Ahelyett, hogy egy nagy szupernova robbanás következne be, a legnagyobb vörös szuperóriások egyszerűen kialszanak. A tudósok ezeket a különös eltűnéseket nem-nóváknak nevezik, és a legújabb kutatások szerint ezek a nem-nóvák is elpusztíthatják a bolygókat. Felnézünk az égre, és süt a nap, majd hirtelen kialszik. Ilyen lenne egy nem-nóva. Ez lenne bolygónk történelmének legnagyobb katasztrófája. Az általunk ismert élet nem élné túl. De hogyan tűnhetnek csak úgy el a legnagyobb vörös szuperóriások? A tudósok szerint superhatékony átváltozáson mennek keresztül. Egy égőgázzal teli óriás gömbből apró fekete lyukak lesznek. A nem novák létrejöttéhez tökéletes összhangra van szükség. A csillag nem forog elég gyorsan, a külső rétegek pedig nem képesek eléggé tágulni. Ha minden feltétel megvan, egyszerűen összeomlik egy fekete lyukká. Egy fekete lyuk lesz belőlük. A vörös szuperóriás csillagoktól nem szokatlan, hogy fekete lyukakká lesznek halálukkor. A legtöbbnél ez akkor fordul elő, amikor kijereztik a vakító fényt, amit szupernóvaként ismerünk. Ám a legnagyobb szuperóriások tömege és gravitációja olyan nagy, hogy amikor felrobbannak, egyetlen foton sem tud elmenekülni az újonnan létre öt fekete lyukból. Egy megfigyelő számára a csillag egyszerűen eltűnik. Vagyis villanás nélkül hal meg. Ezért nem Nova. Olyan, mintha a csillag beesett volna és elfelejtett volna kijönni. Ám a legvalószerűbb az, hogy miután beesett, nem tud kijönni. Olyan erős gravitáció van körülötte, hogy még egy robbanás következtében sem tudna szabadulni. Egyszerűen beleesik a fekete lyukba. De mitől válnak a nem Novák pusztítókká? A legnagyobb vörös szuperóriás meglehetősen gyorsan öregszik, majd 10 millió év múlva meghal. Ám David Kipping csillagás szerint ez elegendő idő arra, hogy ezek az óriási csillagok potenciális és lakható világokat alkossanak. A bolygók egy millió éven belül is létrejöhetnek a csillagok körül, vagyis kell lennie elegendő időnek ahhoz, hogy ezekből a masszív csillagokból bolygók jöjjenek létre. Ha megnézzük ezeknek a csillagoknak a maradványait, akkor bőven találunk sziklás bolygókat körülöttük, tehát ezen csillagok körül akár világok is keringhetnének. Képzeljünk el egy magányos sziklás világot, amit egy távoli vörös szuperóriás fényemelegít. A fiatal bolygó felszínén lévő sekétóban kezd kialakulni az élet, de a meleg és kényelmes lét halára van ítélve. A távolban a szuperóriás nap az utolsó adag hidrogént tégeti el. A lefelé húzó gravitáció erősebb a kifelé préselő fúziónál. 20.000 kvadrillió tonna forró és égő hidrogéngáz zuhan bele egyetlen pontba, a fekete lyukba. Ám meglepő módon a fekete lyuk létrejötte, nem jelent azonnali veszélyt a bolygóra nézve. A filmek egyik legnagyobb tévedése, amikor egy csillag fekete lyukká válik és beszívja a bolygót. A fekete lyuk gravitációja pontosan ugyanakkora, mint a csillag gravitációja, amíg nem veszít a tömegéből. A csillag körüli keringés megegyezik a fekete lyuk körüli keringéssel. Semmi sem változik. Szüleális lenne a távolból látni egy szuperóriás csillag összeomlását. A csillagunk egyik pillanatban ott lenne az égen, majd hirtelen eltűnne. Látnánk, ahogy egy fekete lyukat formálva összeomlik, majd az egész egyszerűen beleesne és vége lenne. Ezután következne a hosszú, lassú és hideg halál, mintha kikapcsolnánk a csillagot. Egy múló pillanat, amelyben láthatnánk a soha véget nem érő tél kezdetét. Ha hirtelen lekapcsolnánk a napfényét, az élet nem azonnal aludnak ki. Olyan lenne, mint éjszaka. Kicsit hűvösebb lenne, majd hetek, hónapok és évek múlva a bolygó elkezdene megfagyni. Száz év múlva globális jégkorszak uralná a bolygót. Először a szárazföldet, aztán az óceánokat. Az óceánok egy vastag kéregé fajdnának. Talán az óceán alján maradna némi folyékony víz, amit a vulkanikus rések melegítenének. Ami hátra maradna, az nem függne a napfénytől. Talán a csöves férgek megélnének az óceán alján lévő lyukakban és hidrotermális résekben, de biztosan nem örökké. Bár a bolygó belső hője kisugározna az űrbe, a felszínhő mérséklete mínusz 210 Celsius fok alá és az atmoszféra hóként csapodna a felszínre. A magja nem támogatná tovább az aktív geológiát. Az élet minden formája kihalna, és a bolygó elpusztulna. Tehát a lakható világok egyszerre jéggé válnának. Legyen a gyilkos egy fényes szupernóva, vagy egy sötét nem-nóva, a bolygók a gyilkos csillagok keresztüzében vannak. De a legújabb kutatások szerint a csillagok egymást is megsemmisíthetik. 2012-ben a Hubble űrteleskóp a csillagok új fajára bukkant, amelyek elszívták szomszédai erejét. Ezek a vámpírok főleg csillaghalmazokban voltak megtalálhatók. A csillagok porból és gázból álló felhőkben születnek. Ezekben a felhőkben bőven van anyag ahhoz, hogy több tucat vagy több száz csillag keletkezhessen. Ezeket a csillagokból álló családokat nevezzük csillaghalmazoknak, úgy véjük, hogy nagyjából egykorúak. A fiatal halmazok több színben pompáznak, kékben, sárgában és vörösben, ami idővel változik. Először a kék csillagok tűnnek el. Ők a halmazok legnagyobb csillagai – Erősen világítanak, majd fiatalon halnak meg több millió év múlva. Őket követik a sárga csillagok. Ezek a közepes méretű csillagok több milliárd évig élnek és fokozatosan vörössé válnak. Tíz milliárd évvel később az egész halmaz sötét vörössé változik. A színváltozás hasznos a csillagászok számára, mert így meg tudják ítélni, mennyi idős a halmaz. Ha megnézzük a csillagok populációját, és látunk köztük kék csillagokat, akkor szinte biztosak lehetünk abban, hogy vannak köztük fiatal csillagok. Nem születhettek túl régen, mert a kék csillagok masszívak, és a masszív csillagok hamar felemésztik az üzemanyagot, vagyis csak rövid ideig élnek. 1950-ben a csillagászok egy igencsak különös dologra figyeltek fel egy régi halmazban. Az öreg vörös csillagok között egy moroknyi, fényesen csillogó, fiatal kék csillagot láttak. Az éretthalmazokban nem szoktak új csillagok létrejönni, De akkor vajon hogyan kerültek oda? Az egyetlen magyarázat az volt, hogy az öreg csillagok valahogy megfiatalodtak. A csillagászok ezeket a korraldacoló csillagokat kék csellengőknek nevezték el. Néhány halmazból láthatóak olyan kék csillagok, amelyek fiatalabbnak tűnnek, mintha valahogy lemaradtak volna a halmaz természetes öregedésétől. Ezek szerint valami megfiatalítja a csillagokat. De mi? Ha ezeket a kék csillengőket egy emberi tömegbe képzeljük, akkor olyanok, mint akiknek felvarták az arcát. Úgy viselkednek, mint a fiatal csillagok, pedig egyidősek a többivel. Nathalie Gosnell asztrofizikus szerint a kékcsillagok egy új adag hidrogéntől fiatalodtak meg. De honnan jött? 2015-ben Nathalie újra megvizsgálta a Hubble kék csellengőkről készített felvételeit. Észrevette, hogy a fiatal kinézetű csillagok többsége bináris kapcsolatban álltak a halott csillagok maradványaival, és mintha kiszívták volna belőlük a gázt. A filmekben a vámpírok. Azért olyan fiatalok, mert vért szívnak az emberekből. Ebben az esetben a csillagok gázt és anyagot szívnak a többi csillagtól. És ezért maradnak fiatalok. A csillagok a gáz segítségével képesek égni. Egy új ellátmány pedig újra őket. A tudósok szerint csak az a csillag válhat gázszívó vámpírrá, amely rendelkezett egy közelében keringő bináris párral. Vegyünk két egymás körül keringő csillagot, ami abszolút megszokott egy univerzumban, és ez a két csillag teljesen eltérő tömeggel rendelkezik. A masszívabb fog hamarabb kialakulni, majd ahogy öregszik, megdúzzad. Végül pedig olyan nagy lesz, hogy a felszíne kapcsolatba léphet a partner csillag gravitációs régiójával. A kisebb csillag elkezdi szívni a nagyobb csillag gáztól duzzadó felszínét, majd egyre forróbbá és forróbbá válik, míg végül teljesen kék nem lesz. A vámpír teljesen kiszívta áldozatát, míg egy élettelen csillagmag nem lett belőle, amit a csillagászok csak fehér törpének neveznek. Ám a kísérteties mese még nem ér véget. A halott csillag újra élethet. Különböző történeteket hallhatunk a zombikról, amikor a halottak visszatérhetnek és bosszút állhatnak azokon, akik megölték őket. Nos, valami hasonló történik a csillagokkal is. Amint a kék csellengő elkezd idősödni, annyira megduzzad, hogy a halott fehér törpe elkezdi visszavenni a gázt a vámpírtól. A halott csillag újra megnő, hogy végül egy robbanásra kész zombivájon belőle. Ahogy felhalmozódik az anyag, és egyre forróbb és forróbb lesz, egyre több hidrogén gyűlik össze benne. Amikor elég forró lesz, és elég nyomás uralkodik benne, tulajdonképpen létrejött egy bolygó nagyságú hidrogénbomba. És a csillag felrobban. A csillagok bosszút állnak. Amint a zombi felrobban, azonnal megsemmisíti a vámpírt, ami kiszívta belőle az életet. A csillagászok évtizedeken át tűnődtek az apró halott fehér törpe csillagokon, amelyek egymás után robbantak fel az éjszakai égbolton. De most végre megvan a magyarázat. Csillagrendszerünk tele van vámpírokkal és felrobbanó zombikkal. Hogy mit árul ez el a galaxisunkról? A legtöbb csillag életet lop a barátjától, csak hogy örökké fiatal maradjon. A vámpírcsillagok születése és halála lehet az oka annak, hogy ma is látunk kék csellengőket. Ráadásul azt is megmagyarázhatja, hogy miért vagyunk itt. Az univerzumban nincs élet halál nélkül. Szupernóvák nélkül nem léteznének bolygók, emberek vagy bármi, ami körülöttünk van. Szóval ezek a vámpírok és zombik, tehát tulajdonképpen ők az őseink. De és én, mi ketten lehetünk az eredményei annak, hogy a vampírcsillagok ide-oda szállítják a gázt a bináris rendszerükben, melyek robbanása sodorja ki az élet építő kockáit az univerzumba. A mi csillagunk nem egy bináris kapcsolat része. De ha azt hiszik, hogy a napunk biztonságban van egy olyan csillagtól, ami kiszívná belőle az életet, akkor gondolják újra. A legújabb kutatások szerint ezek a halálos csillagok tudnak repülni és ha egyikük túl közel kerülne a naprendszerünkhöz, az a Föld teljes pusztulásához vezetne. Az univerzum olyan, mint egy óramű. Holdak keringenek a bolygók körül, és bolygók keringenek a csillagok körül. A csillagok pedig a galaxisok közepe körül keringenek. Úgy tűnik, hogy minden a helyén van, rendezetten és stabilan. Ám néha halálos kivételek állnak a szabályokkal szemben. Néha csak úgy átszágult valami az égen, teljesen rossz irányba. Hogy került oda az az csillag? Az utóbbi évtizedben a tudósok több száz ballisztikus rakétára hasonlító magányos csillagra lettek figyelmesek galaxisunkban. A tudósok ezeket menekülő csillagoknak nevezik, mivel elképesztő sebességgel képesek utazni. Ezek a csillagok ezerszer gyorsabbak egy rakétánál. A hipersebesség mindenképpen veszélyes, egy hipergyors csillag pedig felettébb veszélyes. Egy az űrben több millió kilométerrel szágoldó gázzal teli gömb nem csak közvetlen ütközéssel okozhat sérülést. Ha csak megérinteni naprendszerünk szélét, már azzal is elpusztítaná a Földet. Semmilyen csillag se kerüljön közel hozzánk, mert az tönkretenné a bolygó pályáját. Egy mellettünk elhaladó csillagnak nem is kellene igazán közel jönnie ahhoz, hogy komoly rombolást végezzen. Ott van a hatalmas ortfelhő, ami két fényét nyíre van a naptól. Ha egy csillag megközelítené, akkor romboló üstökösök záporoznának ránk. A naprendszerben lévő összes bolygó összeomlana, vagy felrepülne a csillagba. Vagyis nem sok maradna a naprendszerből. A csillagászok követték a menekülő csillagok útját, és rájöttek, hogy többségük a galaktikus központból jött. Galaxisunk közepén a csillagok bent ragadtak a központi fekete lyuk pályáján. Úgy keringenek, mint egy nagy raj dühös mély. Ezek a csillagok gravitációs hatással vannak egymásra, ezért néha egyszerűen csak áthajítják egymást a galaxison. A legtöbb menekülő csillag ártalmatlan. A galaktikus központból egyenesen az űrbelőnek ki. Ám néha ezek a menekülő csillagok kissé túl közel kerülnek hozzánk. 2016-ban a csillagászok felfigyeltek egy csillagra, ami csupán 3000 fényévre volt a Földtől. A csillag röppájája és összetétele nem tűnt kirívónak. Van egy csillag, a neve SDSS J1128, ami... Őrült. Egyrészt azért őrült, mert jóval gyorsabban halad át a galaxison, mint ahogy azt egy röppáján tennie kéne. Valami adott neki egy nagy löketet, de valami más sincs rendben vele. Egy csillag, akár csak a nap, de mintha lenne benne szén, ami feletté szokatlan. A napszerű csillagok csak az életük végén termelnek szenet, amikor már annyira megduzzadtak, hogy vörös óriás legyen belőlük. Itt az a csillag, ami felemésztette a benne lévő hidrogént, de közben szénnel van befedve. Mi történhetett vele? A tudósok szerint ez a szénben dúskáló menekülő csillag egykor vámpír csillag lehetett, amely nagyon szoros és bináris kapcsolatban volt egy sokkal nagyobb szuperóriás csillaggal. A vámpír szénben gazdag gázt szívott el duzzadtársától. Ám a vörös szuperóriás nem adta magát könnyen, és egy mérhetetlen szupernóvá robbant. A robbanás erejének el kellett volna pusztítania a másik csillagot, de olyan nagy volt a sebessége, hogy a színnel teli csillag kirepült az űrbe. Ez a két csillag meglehetősen gyorsan pörög egymás körül, és amikor az egyik felrobban, elveszti a gravitációját. Nem marad elég gravitációja, hogy folytathassa az útját. Ezért, amikor felrobban, kilövi magát a galaxisba, és ez megmagyaráz mindent. A szenet a nagy tömegű csillagtól szerezte, majd a nagy tömegű csillag felrobbant, és óriási sebességgel kilőtte az alacsonyabb tömegű csillagot. Vajon mekkora az esély arra, hogy egy ilyen menekülő csillag megsemmisítse a bolygónkat? Nos, tudjuk, hogy odakint vannak, de végtelen galaxisunkban naprendszerünk csupán egy ártatlan kis célpont. Annyira kicsi az esély arra, hogy két csillag ennyire közel kerüljön egymáshoz, még a csillagok több milliárd évig tartó élete során is, hogy szinte lehetetlen, hogy ez megtörténjen. Bár a repülő tönkretehetik a Földet, létezik még egy típusú csillag, amely komoly veszélyt jelenthet számunkra. 2008. márciusában a csillagászok izgatottan figyelték, ahogy egy halvány fény az égen életre kelt, majd kevesebb, mint egy perc múlva elillant. Ritka fenyegetés a csillagászok számára, ugyanakkor figyelmeztet arra, hogy az univerzum legerősebb gyilkos csillaga bármikor lecsaphat bolygónkra. Egy kozmikus pusztító, azaz a gamma kitörés. A gamma kitörés, vagyis a kozmikus lézerfegyver az univerzum legerősebb és leghalálosabb fegyvere. A gamma kitörés sugarai nem tartanak sokáig, pár perc múlva már nincsenek is ott, de amikor felszabadul az energia, az olyan, mintha 100 billió nukleáris fegyvert tüzelne minden másodpercben 100 milliárd évig. A gamma-kitörések a nagy energiájú fény koncentrált sugarai, amelyek akár gőzzé is alakíthatják bolygónkat. Olyanok, mint egy szupernova, vagy inkább egy szuper-szupernova. Ahelyett, hogy felrobbantanák a csillagot és hagynák mindenfelé repkedni a roncsokat, mi lenne, ha csak egy irányba robbanna, és valahogy csak az anyagra fókuszálna, majd sugárként kilőne a robbanás helyszínéről. A lényeg, hogy nem olyasmiről beszélünk, ami gömbként robban és mindenfelé szétterjeszti az energiáját. A gamma-kitörés egy sugár, vagyis fogja az összes energiát, ránk és egyenesen felénklövi ki. Ezért olyan erőteljes. A 2008-as gamma-kitörés eltalálta a Földet, de mivel olyan messziről jött, a pusztító ereje lecsökkent. A csillagászok gyorsan kiderítették, honnan jött a sugár, és az univerzum távoli részének helyét jelölték meg. Kihetetlen, de a gamma kitörés 7 milliárd éven keresztül utazott az űrben, ami jóval több a naprendszerünk koránál. áll. Olyasmiről beszélünk, ami annyira energikus, hogy szabad szemmel is látható lett volna. Akkor is, ha 7 milliárd fényévre volt. El tudnak képzelni egy ennyire energikus és erős dolgot, ami apró csillagként tűnik fel az égen? Gondoljuk csak végig, van valami, ami annyira fényes, hogy szabad szemmel is látható, akkor is, ha átszelte az univerzum felét. 2008-ban szerencsénk volt, de ha ugyanaz a gamma kitörés közelebb lett volna, mondjuk néhány ezer fényébvel, akkor a Föld atmoszférája plazmává vált volna. De vajon most biztonságban vagyunk? Ezek a dolgok mindennap megtörténnek valahol az univerzumban. Mondom, mindennap. Nem tévesztettem el, nem minden évben, vagy évszázadban és évezredben, hanem minden nap valahol az univerzumban a kozmoszunkat megalkotó több száz és millió galaxisban. Létezik egy szupermasszív csillag, ami létrehozza ezeket a sugarakat, és megsüt mindent néhány száz fényéven belül. De honnan jött ez a gamma kitörés, és mennyire kell aggódnunk? Vegyünk egy masszív csillagot, ami sebesen kering. Egy masszív csillag, ami sebesen kering, és felemészti az összes nukleáris üzemanyagát, és egy vasmagot hoz létre a belsejében. Ez a vasmag labilissá válik, és neki csapódik egy neutroncsillagnak. Ha a neutroncsillag sebesen kering, vagyis körülbelül ezerszer fordul meg egy másodperc alatt, akkor rengeteg rotációs energiát halmoz fel. Ez az energia koncentrálódik a csillag zsugorodása közben, amit a neutroncsillag erős mágneses tere irányít. Miután a korlátozott energia nem tud hová menni, kitör a neutroncsillag pólusain. Olyan lesz a sugár, mint amikor kinyomjuk a fokrémet a tubusból. A sugár egyszerűen áttör a csillagon. Lényegében kilő egy mágneses bombát, ami létrehozza ezeket a sugarakat, amelyek kitörnek a csillag minden egyes pólusán, az északin és a délin is. Van tehát egy robbanásunk, ami halálos. Van egy sugarunk, ami szinte fénysebességgel mozog és halálos. Vannak anyagok, amik mindenfelé kilőnek hihetetlen energiával. Azok is halálosak. Vagyis a gamma kilövés minden egyes része halálos. Az energia teszi halálossá a sugarakat. A modern univerzum tele van magas energiájú eseményekkel. Vajon mekkora az esélye annak, hogy eltalálja a Földet? A válasz egyszerű. Nem tudjuk. A gamma kitörésekkel az a baj, hogy ha távol vannak, is veszélyesek. Lehetnek odakint olyan csillagok, amik pont felénk néznek, és eltalálja őket a sugár. Megvizsáltuk az égboltot, és megnéztük, mely csillagok a legveszélyesebbek. Egyelőre nem mi vagyunk a célpontban, szóval talán egyelőre biztonságban vagyunk. Nem kell azért fent maradnunk éjszaka, mert félünk a gamma kitöréstől. Ugyanakkor az univerzum nagy és öreg, furcsa dolgok pedig bármikor történhetnek. Az első gamma kitörést meglepő módon a hidegháború alatt vette észre az amerikai hadsereg. Az amerikai kormány tudósai abban az időben éppen egy szuperfegyver után kutattak. Az Egyesült Államok és a Szovjetunió között zajló hidegháború alatt rengeteg nukleáris tesztelést folytattak. Ezért azt hittük, hogy a nukleáris fegyvereket a hold egyik távoli részében fogják kipróbálni. Ezért készítettünk egy sor olyan műholdat, amelyek kiszúrják az olyan magas energiájú fények és gammasugarak villanását, amelyek nukleáris fegyverekből távoznak. A nukleáris robbanások rengeteg gammasugarat bocsátanak ki. Ha kiteszünk egy gammasugarak után kutató műholdat az űrbe akkor az rögtön jelezni fog a nukleáris robbanásokat. 1967 július másodikán az amerikai műholdak erős gammasugár villanásokra lettek figyelmesek. A kormány először egy titkos szovjet tesztre gyanakodott. Ám amikor a tudósok megtalálták a villanások forrását, kiderült, hogy a gammasugarak nem a földről és nem is a hold távoli részéről jöttek. Úgy tűnt, hogy a robbanás a naprendszerünktől távol, az űrben történt. Akkor viszont honnan jöttek a villanások? Abban az időben egyik általunk ismert tárgy sem volt képes olyan gammasugarak kibocsátására, amelyek csak néhány másodpercig tartanak, majd eltűnnek. Erre utaltak a műholdas megfigyelések is. Senki sem tudta, mire vélni a dolgokat. Lehet, hogy a közeli galaxisból jöttek? Vagy messzebbről? És akkor kiderült a titok. Nem csak messze voltak, de ezek voltak a legtávolabbi tárgyak, amiket láttunk. Hosszú évekig vitáztunk ezen. Még végül rájöttünk, hogy az univerzum legenergetikusabb jelenségei több milliárd fényév távolságra vannak. A jövőben egy gamma-kitörés könnyen megsemmisítheti a naprendszerünket, De az univerzum hihetetlenül nagy és mi csak egy apró célpont vagyunk benne. Ám a csillagászok felfigyeltek egy másik pusztító jelenségre is. Úgy vélik, hogy ez a típusú csillag lesz az, amelyik végül örökre elpusztítja a Földet. Most már tudjuk, hogy univerzumunk tele van hihetetlen pusztító erővel rendelkező csillagokkal. És hogy ebben a pillanatban valahol egy bolygó érzi ezt az erőt. Ám nemrég még teljesen ismeretlen volt számunkra ez a tömegpusztító. Tudjuk, hogy rengeteg halott csillag van odakint, amelyek folyamatosan felégetik a bolygókat. Ugyanakkor még soha nem láttuk, ahogy ezek a csillagok tönkretették a bolygókat, kivéve egyet. Kiderült, hogy egy olyan bolygóról volt szó, mint a Föld, ami egy olyan csillag körül keringett, mint a nap. 2015-ben David Kipping csillagász a Kepler nevű űrteleszkóp adatait elemezte. A teleszkóp feladata az volt, hogy figyelje a gazda csillag előtt elhaladó idegen bolygókat. Majd felkeltette a figyelmét egy fehér törpe csillag, egy szokatlan ismertető jellel. Ahelyett, hogy egy helyes kis bolygó lett volna előtte, az apró csillagot óriási szikladarabok és por vette körül. Annyit láttunk a fehér törpéből, hogy több helyen is elhalványult a fényessége. Sokszor a fény 40%-a is el volt takarva. Mindig más-más periódusban, de nagyjából 5 óránként, ami azt jelenti, hogy valami egészen közel keringett hozzá. Ráadásul darabokban volt. De mik lehettek azok a darabok? Ahhoz, hogy aszteroidák legyenek, túlságosan összekapcsolódtak, és túl közel voltak a gazdacsillaghoz, hogy jeges kösök legyenek. A legjobb válasz az volt, hogy nem csak egy bolygó keringett a fehér törpecsillag körül, hanem apró bolygószerűségek, amelyek feltehetően egy széthullott bolygó részei voltak. A fehér törpecsillag tönkretette saját bolygóját. Ez a bolygó olyan közel volt a fehér törpecsillaghoz, hogy a különböző erők és a gravitációs erő széttépte a bolygót. És most azt láthatjuk, ahogy a részei rázódulnak a fehér törpe felszínére. Gyönyörű felfedezés volt. Sejtettük, hogy ez történik, de egészen más a saját szemünkkel látni a bizonyítékot. Látni a fény görbét, látni, ahogy egy bolygó szétesik. Mindez megerősített minket abban, amit már oly régóta sejtettünk. Csupán egy csillagot láttunk, ahogy megölt egy bolygót. A tudósok szerint ugyanez a világegyetem bármelyik részén megtörténhet. Ha a fehér törpék elpusztíthatnak bolygókat, akkor a csillagok 90%-a képes bolygókat tönkretenni. Vagyis nincs biztos hely a bolygók számára. Nem túl bíztató a jövőre nézve. 5 milliárd év múlva a nap fehér törpévé változik. Először megduzzad és elnyeli a Merkúrt és a Vénuszt. Ez azt jelenti, hogy a bolygók a nap belsejében fognak keringeni. Általában üres terekben keringünk. Igazából semmi sem szabhatja meg, hogyan keringjünk egy csillag körül. Ám a nap belsejében egy csomó gáz befolyásol minket, és ez energiát veszel a bolygóktól. Ezért végül egyre közelebb kerülnek a csillaghoz. Duzzat csillagunk végleg leszórja magáról külső rétegeit, egy apró és tömött fehér törpét hátrahagyva. A megperzselődött föld maradványai egy halálos spirálba zuhannak, az egykor még vendégszerető csillag maradványai mellé. If Ahogy egyre közelebb kerülünk a fehér törpéhez, sorsunk megpecsételődik, mivel utána a sziklás bolygónk is széthasad. A fehér törpé erős gravitációja magához vonza a belső bolygók maradványait, amelyek szép lassan széthullanak. Ha a bolygók életben maradnak, a napburkában és a fehér törpecsillag felszínéhez közel keringenek, akkor először a merkúr esik áldozatul. Darabokra fog törni. Aztán következik a Vénusz. És végül a Föld szűnik meg létezni. Talán néhány milliárd évvel később egy idegen civilizáció keresni fogja majd a napot, ami addigra már nem egy nagy és fényes csillag lesz, hanem egy halott fehér törpe csillag. Észre fogják venni, hogy egy földhöz hasonló bolygó kering körülötte, de a bolygó a Kepler adatokhoz hasonlóan a szemük előtt fog darabokra hullani. Ekkor eltűnődnek majd azon, vajon létezette élet ezen a földszerű bolygón. A fényt és meleget adó csillag egy naptalán darabokra tépi bolygónkat. A saját napunkból is gyilkos csillag lesz. Ám időközben a bolygónkat és körülöttünk mindent éltető atomok visszatérnek majd a világegyetembe, amikor halott csillagunk elhalványul majd. Talán új csillagok születnek azokból a részekből, és folytatódhat az univerzum élet-halál körforgása. Szomorú arra gondolni, hogy a csillagok bolygókat pusztítanak el, hiszen a csillagok életet adnak. A nap életet ad nekünk, ezért is vagyunk itt. Végül mégis a nap fog megölni minket. A csillag adta, a csillag vette el. A gyilkos csillagok gonosznak tűnhetnek, pedig halál nélkül nincs élet. Fordítsuk meg az univerzum körforgását, minden úgy van, ahogy az univerzum akarja. Narrátor Tarján Péter a Magyar Változatot a BTI stúdió készítette.